Respekto me dashuri edhe pasoj e mësuesin ton në lidhjen me këtëmi këtëmir, profetin e njerëzimit, profetin e mëshires që rehatin e vet e gjente në namaz, në bised me kryuasin e botëve. Kujto gjithmon kur i thoshte muezinit e ti, o Bilal, në qëtëso me ezanin, lajmëtarin e një takimi, takimin për të siguruar një qastë qëtësie, një qastë rehatie,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 ngush thoshte Obilal në rhatomën namazin me thirrjen që i bënin për t'u afruar ke Zotit thyre. Të o xhirse erdha. Më sigjella. Allah o të shpëlbeltë të rroft. Amina si Allah. Folim misionin e kaluar për namazin. Qërcuam konceptet dhe çkim bër zakon Hoxh në këtë mision qercuam konceptet. Për t'u afruar për qercuar sa më shumë në rrugën tonë drejt Allahut xhaleshanau. Tham se namazi është një rritje fort, është një kthim në origjinë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 e kam përmend në disa raste them kështu vëllai dorë. Ë para mendo për shembull sod një makinë sikurse për shembull Mercedes ose BMW tipet të ri apo ata po dishim se kanë komoditet të mëdha. Nëse po sa të fut të kam mundi që rruga të jetë shumë e keqe apo rruga të jetë shumë për shembull me me ndoshta e pastaftur pas, bi, si po ala... mirë po ajo shumë komat. Por nëse për shembull otomini makinë të një tipi tjetër dhe, edhe e vjetër apo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 a don me të fal që tani të kështu të të jo mërdh nga se fatke mirpo aiçi më thon për çambuti nuk është dosh më të tërheq për për për litari ka se po kështu çdo kujt i shkakton probleme është dosh të ulësh këtu dhe në këtë mënyrë ta padrosh padyshim se do të përeton tërë sër diçka të tjetër do të duket se kurrks makina nuk ka pas e pse ka pas me tek aq çen a don më nëse këtu kuptimin e do të na bëjmë që nga duket se kur nuk kemi falur më herët e pse ne i kemi falur Por kam friksimin nga ata që kemi threkur zvarr me pe ai peşt mëndë konamozi. Andaj nda ka rënë duar. Por duhet në formë tjetër ta përdorim që të jetë mjet që na bart nëve, jo të të ta bartim ne ata që ne më na bart për takimin me Allahun që do të gjialu. Por shtuhet Allah subhanahu wa taala. Andaj kë ndodh thotë nëse njeriu i aktivizon disa kuptime të caktuar. Nga ato e para është ajo që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 Sogunë do. Do të ja konfirmoj zotit tim se nuk kam zot tjetër të të poshtë. Do konfirmoj on Allahu tim se jasht i vetmi që unati por ulëm dhe nështruam. Apo, për natës ti burt një listë konfirmimesh apo dhe jeni me shku ka haj apo. Nuk i kujt thua të thuat të diku tjetër. Nuk i kujt t'i thuat. Do të ndoshta i i zgjënyer për shumë të tjerëve që nuk të kanë kuptuar, që ndoshta të kanë braktisë, ndoshta të kanë shërcosur dhe i zgjënyer nga tërmosa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 Në një punisë, sikur që për shembull njëri në këtë botë, shembulli më i lartë e ka Allahu ta zgjedh. Mirë, po sikur njëri në këtë botë është i zgjenumi atje i shtecuar këtu e kështu me radhë, e tashmë është nisur të takojë një mik i cili e din se posa tash shkarkohet nga gjitha barrat. E mostoset kur flet. A nuk është kështu për shembull dashuria mes dy të dashurve? Ata që duan me zvet. Wallahi posa shihen Ndë është të harrojnë brengat, harrojnë telashet, harrojnë orën, ma dje që ditën si kaluan ka që orë e ne nuk e ndihem, a po? E po kjo është takim e allan gjerë le valë. Nuk keme më doshë nësaj. Nuk keme më doshë nësaj. Andaj subhana për para, për shambull, uh, se lefi, janë mërzitur pse po, po linë djeli, ose op, op, pse po linë agimi, po përfundan vetëmija tyre me allanë a zë gjelë. Nga se të përfutit ku a dën kur çabotë ndotin xhamat me xhami xhami yes. ta do të jen po nuk thëta privatësia sa janë duke ndinkat po pa sham për natë që doin shumë lojë në futboll domun dha është një kampionat duke u bajt është një lojë ndoshta finala apo gjysmëfinale ta quajm këtu dhe janë në në në kulmin e Aloj, e lojës duke shikuar ndonë të rimapse si dinë ata po gjithë e dinë si dinë ata me keçardhjes na upi lojë së streso avë rëndësinë rasti. Do sa sillen namozin në kët nivel, opsion turp është banale kështu tema. Apo po të ndiej mi këq se, nikoj. Na i ku mundësia që ta adhurim Allahu xhelalu në, në privatësi, gase këtu jemi privat. Sinqer do vetëm për balltë japim. Ëndër kjo është po më e rëndësishme që duhet na sqajohet neve. Ktu vim ne ja konfirojm Allahu tazzal jel, gjithë pozit robi i të Allahut i ja kena abudu ve i ja kena sta'i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 ndonjëherë ne bë bë rutinë e vërtet që duam të shkojmë namaz dhe të lutim Zotin ton. Por nuk kemi të vërtet siç duhet. Gjithmonë kemi thënë kështu ato e kuqë thonë mos u bëj falltë, bëu original. Do uh. thënë e nis me këtë gjë, por ndoshta nuk e ndjen ato fjalët, nuk e ndjen komunikimin siç duhet me kryesim të thënë të lloj privatësie. Si të bëjmë ajo 1 në 1 për 1, po ti jam, thënë, më original kea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 unë e thash, po, unë e e rrët jemë, për Allah unë i sinqerë, a jemi vërtit. Një nëzën së fale tërnatën, dhe lezën dhe Kur'an gjatë. Dhe, mësus i ti, kuptaj se këj fale në gjatë. Mirë për kuptaj se, lezën gjatë, lezën shumë Kur'an, dhe dëshreqë, të barte, nga këntiteti në kualitet. Dhe i thabirim,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 Se mos për gabon mm. dikone ndërnishkrojnë, e për dekjme. E më ndërëj hoqë e kësë më rapë, dhe Subhanallah. Atë natë përjetoj do të të tëtë një përgjusmim të këndimet të Koranit. Kërshkejnë më në gjestë një, se minë i atërgëoj hoqës këtë, i tha e për regull, do të tëtë pas ka qenë, pas ka qenë, do më tonë këshila e suksesme. Thasonë e kërshkash, parëmëndan do të të se e ki Hasan el Bas Apo e ki e, Hamad ibn Sallam e nga ulemat e mnaj, rata e ki mrapa me. Subhanallah, normalisht të gjemi gjatë është përvoj interesante që e, e, e refen kynë zënës, e thëtë u përgjismua. Se paranoja po falem, Subhanallah. Këta burat mnaj, unë e më i doa. A i paramenën dhe kështu? U mëndën dhe të jetë i përmledhur në këtë ndjenj. Pas ta i tha, e pason të paramenën dhe dhe se, i imam i ashab vet beygama eta sallallahu aleyhi wasallam apo pastere Abu Bakri e ja as-Hamiri e ja as-Aliu Osmane radhiyallahu anhum ecmain e ashab te tjerë xhberat para mendove pa do shembir posa para mende kurse Abu Bakri apo i i si si uh, thuhet ne i prehe lexhimin në moment do kund vërzonte më tutje nga nga madhështia e atij pritëjimi se kanë ka mundi të ketë më rapa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 është turbë dhe shkajua në ku ishte shumë vështirë ka me të një përvejmë për edhe në përvejmë të sonë të kërshkash pare mënda se asë kënë se ki gjematë asë as nuk ke mua e asë nuk ke kje tabenit e asë sahabet e asë përvejtën për, për nësë si e para Allahot është duke të shikuar duke të ndëgjuar dhe aje din saksir zemrën të ndë ashtën përputhje me gjuën të ndë Ajedh ai aje e vërtet apo jo? Ajedh ai e do të gjenur apo jo? Do të thotë ti nuk gjen më të mëju. Nga se njeriu nuk gjen vetëm mëju. Nuk mund të ket mëju me, me vërtetë i vërtet. Ta të vërtetën, mirë po të gjenën me gjymtyr, të gjenën me sy, të gjenën me vesh, të gjenën me pjesë tira të trupit të tij, moset i vërtetë në konfirmimin e tij. Mosi për bot marrëveshje që kanë shumë vallë që do t'i na lu. E këtë një lloj mashtrimi dhe tradhje ndë i posa, subhanë Allah, u lënë namaz, me, me zërë të madh, apo ari dhe të i jakën e, abu do i jakën e stajnë. Këtu kërër lëndëruar, dhe të të i plasë i vajë, dhe nuk mund i të vërëzën të më tutje, dhe në së so e qëllë i agimit. Nga se erë të mësusin në namazën sabat, dhe të të i trënditur, i, i, i, i ngarkuar, dhe të të subhanë Allah, tash e kuptuva, qëfar i pas kam thënë, dhe në E kam von ia kena abu doani, çka do të thot Allah, vetëm ty të aduroj. Vetëm s'kam olatë të t'a. Ona as kujt duke kam frikën, as kujt nuk e dështrohem, nas kë nuk, nuk shpresoj, para nuk thon konfirmim m'vëndëruar. Aje i tillë mëngjes kur dal, aje këtu a jem je problem këtu, a jem këtu? Po, ndjet mund të jesh paprgjat, s'bomë ne jemi këtu. Po besimtari i vërtet, do të etjë ka kalu porin e sinqeritet apo thash ka kaluar tek vërtetësia, kë vullaj në mos të modha amblet zemrën, un po them ja kena abu doani un po them ih dena surata mustaqim a je sigurt a je sigurt a je vërtet se dëshiron të tej në rrugën e ubejrit a din se ubejri ka pas zhvuçeshëm a din edhe umerika ka pas provuar madje kan firmëthik kjo rrug pak e vështir a je sigurt se do të më kthejnë këtë wallahi pletes nuk ka sigurtan janë të mëndur e thonë në rutinë ih dena surata mustaqim surata aldinam taleim dal dal dal a din se ka edukë këku a din Athej këta bura kanë kanë pas vuajtje këta bura, kanë pas sakrifica, këta bura kanë dhan shumë ai kët kjo vërtetsi e qërkuata. Wallahi kur ndezë kjo vërtetsi e përmbledh zemën e robët brenda namazit. Nuk ka, ka e rendi po që ka kogojl, unë po them kët, ju fat bën nëse vërtet ai migaçum të një pjesë e këtij karavanit, ai migaçum të zbatykët marveshë, gjithë kjo breng e grumbulluar brenda namazit e vënë bon qitet me i përkushtuar. E thën rutinën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 Nëjëllohë këtë nëmë përtejnë, Elhamdullahi, Rabbel Alamin. Ate në që fa do të të të të të të? Kjo është madhështore, kështë me ndëllohë. Ose Rahman e Rahim, ose Malik i Omidin. E mështë pusin pasër me të të të të të të të ijakën abu, do ijakën e stajnë. Dhe që vërtëtsia është pëmja, skena e dytë, mënë të dhe të të të të të të të të të të të të t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 Përjetimin e namaz është një ndjetësi shumë, shumë, shumë e veçantë. Dhe me thanë duhet të aprovosh, duhet, duhet falisht dhe me thanë, që të apërjetosh veç e që do të thot dhe me thanë se knetsin që ndjenë e namaz. <clears throat> Vetëm aji që e falë namazin, aji me të vërtet e ndjenë dhe me thanë që se që do të thot namaz. Dhe me thanë ka shumë njerë që ju përnë këto pyte, ju që shkoni në gjami që farë ndjenë e namaz. Dhe me thanë ka shumë njerë q njëri ju du të vje në gjamin që të ndije vetë, dhe më thanë, atë të knacin shpirtërore, edhe atë të qëtësin që ndjenë në namaz, në gjamin. Edhe dyta është sepse, ku njëri ju zbaton një nga urdrat që ka caktu i madhe Zotë, Allah Gjeleshanu, normalisht dhe më thanë që kur ti zbaton një urdrat që të da ka caktu kryusi, i gjithësis, Allah, atëhele, me të vërtet dhe më thanë që ti e ndjenë dhe më thanë atë Diçka që ka caktuar Allahu xhëlahanu për ty. Te përhitimi namaz do të thotë që nuk ka vlerë monetare që ta vlerësojnë këtë kënaqësi të madhe. E përhitimi i namazit domethan nuk krahasohet me asnjë kënaqësi tjetër. Domethan qof qetësi shpirtërore, qof kënaqësi domethan që ndjen ti vet kur i falesh Allahu xhëlahanu. Këtë kënaqësi nuk e ndjen njeriu me asnjë gjë tjetër. Kjo shpjegos se do të thotë që mushët edhe shpirti me ushqimin e vet? Normal, normal.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 kujt për i drejtohet, kujt për i thotë Allahu Ekber. Folim për vërtetësin, në fjale që themi komunikimin që kemi. Duhë më shumë oqë, duhë më shumë qertësim, si mund të veçdojmë. E treta që mund përmenën këtë ras dhe ndëruar, është gjithashtu një pikë shumë më rëndësishme, që në qohë se valahi besim të alë e koë parasyshme, dhe mishruat me te, dhe mundohet të apretan, pa dyshim se gjitha këto do të ndikohet një, një p dhe ledhime është nga kjo edhe tjetë ndikimi ti pasaj me i fuqeshë më prezent në jetën tonë për njësi. E, e treta që mund të përmeni në këtë ras është të përjetën pasim në pejgamberi sër Allahu Alesallam. Sër Allahu Alesallam. Se është duke u falë në një formë të posaqme. është duke thënë disolutit të posaqme. Apo? është duke e, pasuar një njëri të posaqme. Dhe gjitha këtë posaqme, gjitha këtë veçantat, e bënçi edhe namazet i veçanta. Prandaj pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është skena e radhas që duhet të shfaqet kur ne i afrohemi Allahut me namaz. Do thënë nuk ka dallim mes nesh të profetit sallallahu alaihi wasallam në çdo rit të namazit. Kjo është mënesi. Kjo është mëto kuptoj. Se subhanallahu xofti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është kësa më dashur nga Allahu sot jetë. Allahu të barë, këva ta'ala, lojnë nëruar, nuk ka diqë që e dënë më tepër se të drotaj. Asë një titull, Allahu nuk e dënë më tepër, për me e për te, se titull i abd. Rab. Andaj shikon, në Quran, nëso vende, për shambull, në begatit, emdha, që ja ka dënë Muhammedit, sallallahu al-salam, e ka përmendun në kontekst në qenit rab. Apo? Subhane alledhi esra bi abdihi lejlen, i pasen nga qdoj me qoftë Allahu, i cili, ja mundësaj robit ati, të u thënnatën, në njëtën qilë. Kjo është ka qenë specifikë asët një pejgambar këtë se ka përretuar. Dhe Allahu Gjallona, këtë ndirë, këtë begati, e ka përmanë duke e mërtuar me abd. Pas taj, të barëka alledhi nëzhala al abdihi l-furqan,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 Sikur që e bënd të këtë kresa më edash në ti, në pozitin më dashër të, të Allah Gjellewala, përmes emrit më dashër të Allah Gjellewala. A është kënë ndirë e përsa që më apërë u ti? Në ndirë. Më Allah, sa njeri, Allah, po, tham, njerë i së të hanë Allah, sa e kanë ndirë. Po përtham, në kënjerë Allah në faltë. Amin, amin. Ga, amin. Nga amin. më skuptimi i dhejtë në disa qërësjeve. Në qëfë se kemi një figurë të mirë historike, apo?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 Allah e kjo është ndërë ma i mandatëm. Ajë shkën të në rëku, dhe nje për shkëmë në rëku. Ma ndih asë njërë, pjesën e madhë nuk e ka qenë e pasashtëm për te. Pa po shemë do të po, farni sikur se ajë i keni pes kora, mirë po aje ka një veprim të shtuar, apo që është i pasashtëm për te nga se Allah Gjallahu Ala ka dashtë që një, me atë veprim të ndërën me tepër. Nuk ka kështu, nuk ka kështu. Ma nd Dhe madhi Muhammede sallallahu, sallallahu a të të da ka porosi që të falë me si kërsa aj. Si kërsa ka anë adit në Malik i bni Hwerith, radhiallahu ta'ala anhu, cili ka thonë, se ishëm djenë mosha të ri, shkuam të këmë Muhammede sallallahu aleyhu sallam, apo për të të suar fenë, dhe qëndruam në në në medit. Dhe kërë pa se imi mërzit, për familje të orë ishën tri, dhe kam su në njësa qështë e përfejt që tua, për cilin pas taj euh, familjarët të Sallu, kemara e të muli u salli. Faluni, sikur më këni pa duku fali. Pa dalim. Pa dalim, falu e sikur më këni pa mu duku fali. Ndaj, ndjekja e pegamirët e së rasom namazën. Pasimi ti në dhe prime që a i ka bërë, ndjenja se Allahuna kanë dëruar neve, duke në lejuar dhe mundësuar që të falim e të afruim, e sikur se e të falë Muhammed e sëmë, pa dërshim se e kanë dikim në namazën. Pa dërshim se e thenë rutinin,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 dhe stëzë amrat me pëlcet në ngavan nga gëzimi mad apo dhe gati sa e preka yllin më të lartë qiell nga knaria që ndija për shkak se ti më fute në, në emërtimin ja ibadi oroptemi aty për frivën më thënë wa ansayarta ahmed ali nabiyya dha ma burra ahmed almuhammeda dreguori timu më thënë skokna cima e madh trapofina ana në, në, në kategorinë më të privilegjuar të sa rëthësh namaz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 Kua e dine që nga jemë, po, po, subhana, është përmenë nësa dithe, në basë në ndryqimeve që do të dalin nga vendi i sejtë dhe vendi i abdesit. Parëmëna e dinë, këtë ka morë abdes. Po nga vendi i abdesit, gurru në muhaqëllin. Po, do të ke si kurse, ai kali që ka të shenjen identifikusa, nga në ndryqme. Përshka këtë sejtë të të të të të të të të të të të të të të të të t Apo, dhe normalisht e thon. Për shkak të prak, këta abdesit apo. Kudo që ka prek uji i abdesit, ditë gjykimit do të shndërrohet në, në dritë. Andaj ne do të kemi ndijkët të dëguar në abdes, në namaz, apo ne i garantojmë veten një shenjë identifikuese që në mes në miliarda miliarda njerëz, ditë gjykimit do të tanë Muhamedi s.a.s. do ta veçan Allahu që janë i kuafur. Të gjitha këtu ne i përjetojmë duke qenë në namaz. Nga së jemi në rrugën e tij, jemi duke ndjekur atë, jemi duke pasuar atë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 emisionin për namazin e prietimit me këto tre skena, duke u takuar në emisionin tjetër me skenat e tjera si të prietojmë si shduhet namazin me Allahun ton. Nderja tere, qovësh në kujdesin e kryusit. Selam alikum, rahmetullahi, o berakatu.